Форма и съдържание Една сестра запита учителя за свободата. Той каза Свободата може да се прояви само в необятното. Защото само там няма ограничение. Това, което не може да се ограничи, в него е свободата. Всичко, каквото желая душата ти, можеш да го направиш. Това е свободата. Физическият свят е проявление на духовния, а духовният е проявление на божествения. Всеки, който не прави добро, прави зло. Доброто е съдържание. Това съдържание има и форма. Ти се радваш на формата заради съдържанието, което носи. На съдържанието се радваш, защото то дава цена на формата. А когато формата съществува, съдържанието се запазва. Ако човек върши зло, формата е струшена и съдържанието е разсипано. Целта на злото е да лиши човека от някое божествено благо. Най-малкото лишение, това е най-малкото зло. Целта на доброто е да даде възможност на човека да се ползва от Божественото благо. Когато човек направи зло, събличат го и остава гол. Тогава той изпитва срам. А когато направи добро, обличат го в хубави дрехи. Тогава той се усеща радостен. По-добре е кълта да бъде отвън, а пък златото отвътре. Отколкото златото отвън, а кълта отвътре. Вие казвате, че се познавате, но не се познавате. Сегашните народи живеят без любов, действат без любов и за това всичко, което вършат, ще загине. Първото нещо, което трябва да се култивира в сърцето е любовта. Само чрез нея Народите ще намерят спасение.